بسم الله الرحمن الرحيم الحق قد المن حق قد و مدرك المن حق كذبت المذ و عاد بالقرعه فما ذبرقولك و تاريخ فما هذقولك و رهن صدرنا اديت من صخر هاريت زاريار متمنه من اذن من فضل القوم فيها و راغان عاجز نفي خاويه و كه صورت کے تقرير د موشكين ذکر شد نہ غي موشكينو ياغي و باخ کے حیثیت پر جام مقرر کړو نو اس تقرير د موشكين فلقائت چې ته دا نو سیکینې نه دی پاز اپ کې هغه چې عقیده کې د شرک و نو هغه معذب دی او په هغه باندې اذهان سمو دا ګن ذکر کوي چې دا مې نو هر چا چې شرک کړي نو دا الله ازاب کرا غلې نو کې صورت کې تفریق د دنیا ذکر شن نو حق کې تفریق د اخرت چې قیمت راځي او ازاب شته مشکین اللہ او قیمت در منزلہ ابتدائی درمیانہ آخری نو قیمت پا در منزلہ خی حق راض اصلوشان دے دا حق راض حقا قیمت زکن کی رشتی حد راضی مار استفان حق راض سلوشان دے دا حق راض اصوشی پوکتالا سدلوے حق راض داغیر دلوے بات دے مطلب داوے داغیر تحویل تسکنشی دیں گے نو تیریټینګ دې وینې نو اوله شرکوي نو مثال خی دې مشکینو درو غېلو آدیانو پټنګون کې را کاریاو نو نکماتې دا کوم غونه بټنګیږي دا سي ماتي سموډیانو حلال شو په سر کې چاې اور کيا آدیانو حلال شو په باندې تر تر ترن چواز کوي حافیتن اتت ان الخزان د فرشتو قزینو شو او دخو فرشتی مقرر دی پارسا لیکن اغا بعد الله زیات که ده فرشت و طاقت که نو عطا علا الخوزان مقرر کرو اللہ دے باز په پدی وش پی اتر دی ابدی ویدارو دیش نو لی دل بطا غا دیان پدی که پرمک پرا تا را خلاس شوی تا به چی مندان دک جلی دی دادو نوی نی دهی لرسک نکا مسلی پای دی مشای دا میرا اخلاص ورته نزل پات نه شه اغا له فرعون اپقوانی او اډولیشی په وخت تک پشینترا خاطه اشن فرعون کفر شرک کړ او اډولیشی کری دلوته اسلام نافرمانی کړو دایب د استاد دې رب نیولو الله دې را نیولو کلاچ رابیتن مضبوطه نافرمانی کړو ناغی نیولو مونږ ارګله زیاده کړو به د حدنا نصوارک رو مونتازوالا اپا کشتاکی تاثولا نستاسونی کنو را استاسونی کنو مونتازوالا اپا کشتاکی او اغای مقر؛ اذاب کو پسبب دشن مونگا کلچ زیادکلو بو نصوارک رو مونتازوالا اپا کشتاکی چوکردو دیواقی لارا تاثولا پاند ایازو ذاتی دواقی ها اگو گونا یاد انکی اگو گونا چه خبر ایوا ری دا چه دا ری دل که قران تورات ټول کې د بله کغه واقعیتونه کوي اکلای چې اوس اسباته او تفسیر کوي دغه حالتونو کلا چې پکوالي چی پښولای کې پوک یاو اپور دغه چیز زمو کې ګورونه اټوټه کې ټوټه یاو یا در سره و فناشي نو دا هغه کې ثابت وږي قیامت دا ته دایي حالت ده ګورونه بدرس شي از کا به رټی او به کې اسمان په زاسمان په دغه لري په کمزوري نن غو تا تک لغ کاری خدا کی چه. او کله چې خدای دې ته حکم کوي نو به سستی ادا به فنا کی تبایته دی غو ونځي چې نو دا به صادق کی قیامت افراشته به اس او به کې اسمان پر دې به پدارل سوس افراشته به پاترا به ده اسمان به فنا شي از اقرائی نور مخروف که او فرشتی بلاری او تابداری بایی ده عرش درفستا لپاس اقوان پدا عرصی دیر قسمونا سامانیتا زکا جیاد سلور دی اگو سلور دی مطلب ده فرشتی ټول با دا په قطار بلاری درمی که عرش بے پرتکری یا حمیلو تابداری بایی تابدار بایی ده مالک ده عرش چار چاپی علان ګډاری سامانی زګوی افرتې وی پاترا ورده اتا ویدارې وی داسټر افتا نه کې اته ګټونه اجیاټونه ټول بدل کی نو کې بپېشې الله تعالی افرد باندې چی دی نه پټې جون کې نرسون خافیا نو غوتا پټېږي د زیات له کې بپټ نه شي ما اول حالت ختم شو دوم حالت نا څو چورګي شي عمل نامه په خلاص میچروي راشي راشي غول له ای تمامه نامه چپاسي وګروي جما پرچي وګري پر پرچي ا یقین مې کو چې زه مقام خو دېونکي مقدس صاحب سره زباط په حساب سره مقام خو ما دنیا کې مسله بیان کړو نو ماته دا پتاوه ا څو پدې به پېښ شي خوشاله وي کېدلای وځنه ټونو بولان دوی کې امير بينځ دي او بل شي تا خو یې کي پروانه پر سود دائ چې کړي تا سامان پر زمانې تر شي کي تاجات کړو تا مسله بیان کړو یاد کړو آځو چور کي شي عمل نامه په ګسلاست نو وای به هاي هاي جنه را کړ شي عمل نامه څه کوي ان دنیا کې چې ما سره ورسه حسابي ماغدانوي هاي هاي چې ورو دا مال وخت مې دونکي چې خپل ځمړ کړي هاي چې په یوه ورځ ځمړوي پنا شي وي پادان رسول مې تمال حالات زمونه دلین رسته حالت ومویل شي دا اني صحیح نو تو کوړتا وایې چې به په جنم کې راغې څلو داخلي کې راغې به په زنجیرونو کې چې کړای دا وي او یا کړای به له دې زنجیرونو ورته کې وたり چدا تنذير کرے او يا بيه ني بشميرا کہ مخلوقاتي تماشا کوي زنجيرونه ورتوا کوي شي اپرشته به راست جهنم ته مخه چا ته علت تا آزاد ذکر کي شرك اعتقادي دنه کوي دل را جانم کي ولي و دې چيما نه پالاله صورت کې رد شرك اعتقادي پھیليو د غلط یو تا نظر کو بيد الله نه دبل چا او بل تا پخزائے باورنو بل با درامدت کو نوحلت تا عذاب دلتا شرک اتخالی انا دے تیزو خلق و لڑا و تا عام دمیسکین انفاق دن کو نبای دل ردرد کے دوست حمیم اگر دوست ہوئی نحمہ ندے چذرے پر گرمی گئی و دبا سوکنا خفا کی گئی انا با دلتا می مگر دنوی نزو غسلی نوی جدی شوئی نابا فرید دل را مگر خطاکار لا ندر آ دایوائی منگو بچ شو، لا، شاید قومات چیوی نایی، چی نیتی کم نوی نایی، دا تول گواه کوم چی قیمت را جی ادا قرآن، پیناده رسول ازد منده، انا دا پیناده شایر لگ دی منده که، اکا چلی جور که، انا قونده تاریتی، لگ دی پنده گستن که، را لگل دی، درب ده مخلوقات، اکا جور که پیغمبر خبره، نوبانیو، منگ دلر اکلک، اپری بکو منگ دنا، و تین، و تین پیغمبر ځان نه وی وی وی نو زموږ ته درنه ګنه پیغمبر اني تاسو نه څوک دنه اخلاصون کې حاجز پردا څوک نشته چې زه اوسره گرفتار کم امانه بچی حاجز مانه ادا قران 15 د متقینو را همو پېږو چې تاسو باریزا زنا تذکیه دی قران اشی بڑا قران افسوس وکړ ای موږ الله کو نه نسمو اوس گئی او دا بیان نو ار کراچ حق دے نو پاکو کرنا دا رب اغسر شریک مکا پاکو کرنا دا برچانا دا نیاز پولکے چا اللہ دے صورت کی تقریف او عذاب ملکرینو مقین